Capitolul 11. Și era bolnav oarecare Lazar din Vitania, din satul Mariei și al martei surorii ei, și era Maria ceea ce a uns pe Domnul cumir și a șters picioarele lui cu părul capului ei, al cărei frate Lazar era bolnav. Deci a trimis surorile către el zicând, Doamne, iată acela pe care iubești este bolnav, iar Isus auzind, a zis, această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca să se slăvească Fiul lui Dumnezeu prin însa Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, după ce au auzit că este bolnav, atunci a zăbovit în locul în care era două zile. Apoi, după aceea, a zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudea, zisa lui ucenicii, Învățătorule, acum te căutau pe tine iudeii să te ucidă cu pietre și iarăși mergi acolo?" Răspuns a Iisus, Au nu 12 ceasuri sunt în zi, de va umbla cineva ziua nu se va împiedica, că vede lumina lumii acesteia, iar de va umbla cineva noaptea se va împiedica, că lumina nu este pentru el." Acestea a zis, Și după aceea grăilor, Lazar, prietenul nostru, a adormit." Și merg ca să-L deștept pe El. Deci a zis ucenicii Lui, Doamne, de a adormit se va mântui. Aceasta, zicea Iisus, pentru moartea Lui, iar lor le părea că pentru adormirea somnului, zice. Deci atunci a zis Iisus lor arătat, Lazăr a murit și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo ca să credeți ci să mergem la El. Deci a zis toma care se numește Geamăn, celorlalți împreună ucenici, să mergem și noi ca să murim cu el. Deci, viind Iisus, l-a aflat pe el patru zile, având acum înmormânt, și era Vitania aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, și mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pe ele pentru fratele lor. Deci, Marta, după ce a auzit că vine Iisus, a ieșit într-o întâmpinare a lui, iar Maria ședea în casă. Și a zis Marta către Iisus, Doamne, de-ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit, ci și acum știu că oricâte vecere de la Dumnezeu, îți va ție Dumnezeu, zisa ei Iisus, înviava fratele tău, zisa lui Marta, știu că va învia la înviere în ziua cea de apoi, zisa ei Iisus, eu sunt învierea și viața, cel ce crede într-un mine de va și muri viu va fi, și tot ceea ce este viu și crede în mine, nu va muri în veac, crezi aceasta? Zisa lui, așa este, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a venit în lume. Și acestea, zicând, s-a dus și a chemat pe Maria, sora sa, în taină, zicând, Învățătorul a venit și te cheamă. Aceea, dacă a auzit, s-a sculat de grab și a mers la dânsul. Și încă nu venise Iisus în sat, ci era în un locul unde l-a întâmpinat pe el Marta, iar iudeii care erau cu dânsa în casă și o mângăia pe ea, văzând pe Maria, că de grab s-a sculat și a ieșit, a mers după dânsa, zicând, Merge la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, viind unde era Iisus și văzându-l pe el, a căzut la picioare lui, zicând lui, Doamne, de ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iar Iisus, dacă a văzut-o pe dânsa plângând și pe iudeii care veniseră împreună cu dânsa plângând, a suspinat cu Duhul și s-a turburat într sine și a zis, Unde l-a spus pe el? Zisa lui, Doamne, vino și vezi! Și a lăcrimat Iisus. de deci ziceau iudeii, Iată cum îl iubea pe el! Iar unii dintre și- a zis, au nu putea acesta care a deschis ochii orbului să facă ca și acesta să nu moară. Deci Iisus, iarăși suspinând întru sine, a mers la mormânt și era peșteră și piatră era peste dânsa. Zisa Iisus, ridicați piatra. Zisa lui sora mortului Marta, Doamne, pute că este de patru zile. Zisa ei Iisus, Au nu ți-am spus ție că de vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și a ridicat piatra de unde era mortul zăcând, iar Iisus și a ridicat ochii săi în sus și a zis, Părinte, mulțumesc cu ție că m-ai ascultat și eu știam că purura mă asculți, ci pentru norodul care stă împrejur am zis, ca să crează că Tu m-ai trimis. Și acea, acestea zicând, a strigat cu glas mare: Lazare, vino afară și a ieșit cel mort legat legate fiindu-i mâinile și picioarele cu fașe și fața lui cu macram era legată în zis al lor Iisus, deslegați l pe ele și lăsați să meargă. Deci mulți din iudei care veniseră la Maria și a văzut cele ce a făcut Iisus au crezut în însul iar oarecare din ei a mers la farisei și le-a spus cele ce a făcut Iisus. Deci a adunat arhierei și farisei sobor și greau, ce vom face cu omul acesta multe semne face? de îl vom lăsa pe el așa, toți vor crede în trânsul și vor veni romanii și vor lua și locul și neamul nostru. Iar unul dintre însii, Caiafa, arhiereu fiind al anului aceluia, a zis lor, Voi nu știți nimic, nici gândiți că de folos este nouă să moară un om pentru norod și nu tot neamul să piară. Iar aceasta, nu de la sine, a zis-o, ci arhiereu fiind al anului acelui, a prorocit că, că Iisus trebuia să moară pentru norod, și nu numai pentru noroc, ci și ca pe fiul lui Dumnezeu ce risipit să-i adune într-una, deci dintre aceia zi s-au sfătuit ca să-l moare pe el. Deci Iisus nu mai umbla de față între iudei, ci s-a dus de acolo într-o latură aproape de pustie, într-o cetate ce se cheamă Ef Efrem, și acolo petrecea cu ucenicii săi. Și erau aproape Paștele iudeilor și s-a suit mulți în Ierusalim, din latura aceea mai înainte de Paști, ca să se curățească. Deci căuta pe Iisus și grăiau între ei în biserică stând, ce vi se pare vo, oare nu va veni la prasnic? Și dăduse arhierei și farisei poruncă, Că de va cineva unde este să vestească ca să-l prinză pe el.